І вони ніби цілуються, коли дядечку йде. От тільки видно погано. Трусики заважають. Просили скинути насварився. Цікаво, ці картинки у морі змиються? Він їх знову малюватиме? А як дістане до попки? Петрику, не зачіпай дядю. Не трей йому животик пальчиком. Дядя сваритиметься. А он дядечко інший, але теж цікавий. Увесь волохатий, як наш пудель, і руки, і живіт, і спина. Йому не жарко? Жарко, бо пішов купатися. Виліз із моря, шерсть на ньому мокра, висить пасмами. Дядечку, ви обтрусіться. Наш пудель після ванни завжди так робить. Петрику, оближ грибінець, не розчісуй дяді спинку. А он продавець Морозива. А он фотограф із живою кумедною мавпочкою. Он тітонька, узяла мавпочку на руки і фотографується. Петрику поглянь, яка смішна мордочка у цієї мавпи, гукає матуся, показуючи пальцем у бік тітоньки. Петрик уважно розглядає, а тоді спантеличено, у котрої з них. Пляж, пісок, море. Море, море. Колиська людства. Виходиш з нього, омита солоними хвилями, наче Афродіта. Чиста, легка, аж літати здатна. Падаєш на пісок, і сонце пестить тебе, торкаючись пальчиками променів, лагідно, ніжно. Забуваєш про все. Буденні клопоти, чвари, турботи. Чуєш тільки шепіт хвиль неподалік. У моря своя робота. Гойдати на хвилях безліч люду, Що наїхав з усіх усюд, Розчиняти у прозорій воді прикрі думки, Стерилізувати йодом лихі наміри. Може, цим воно й вабить нас так непереборно. Охочих очиститися і справді було безліч. Недільного дня зранку електрички, набиті, немов банки зі шпротами, аж засапувалися, розвантажуючи тисячі бадьорих мешканців та гостей Криму і забираючи їх додому ввечері, натомлених, розпашілих, розімлілих купанням і вилежуванням на сонечку. Автостоянки вздовж берега від Саг до Євпаторії були забиті машинами охочих зазнати принад дикого відпочинку. Вони цвіли кольоровими туристичними і зеленозахисними військовими наметами, в яких перечікували ніч до наступної порції сонця веселі дикуни щоб зранку знову розташуватися на облюбованому заздалегідь місці вузької смуги піску і гальки, яку вилизало і очистило від скверни учорашнього дня невтомне вічне море. Море. Море. Софія вдруге відпочивала на морському збережі. Років чотири тому вони з Ігорем і маленькою Наталочкою відпочивали в Ялті. Відпочинком це можна було назвати досить умовно. Тоді за помірну платню вони винаймали тісненьку комірчину, звану кімнатою. У татарській ще видно «мазанці». До моря діставатися було далеко, а здиратися жаркої обідній пори із сонною донечкою на руках, крутими вуличками, все вгору і вгору, і зовсім важко. Нескінченні черги на сніданок і обід, капризування «цього не буду, цього не хочу, це не смачне, від цього животик заболить».